چه خاصی دیده تواتن ما خدا خاص دیده اگر روایتونو پوری چه پاغیبانی جرح نئی کدیده یو تند و فازن اگر چه پدیده دو کتابونو مسلم و بخاری کنیده ٹیکشون او اگر چه نئی واقع شوه تخالف بازی وی تجازب تجازب و تخالف هممانه سره؟ هممانه چه نئی واقع خلاح پا منز مدلولینو ده دی صحیحینو چی یو پس دلالت کینو آبولم پا غدلالت کینو تخالف پا فل هغه کینی ممہ آغا وقافیل کتابی نیسو لا ترجیح ها کداسی تخالفی و ترجیح نی نبیاخو محل لطالبان چیده فائده والکی متاقضان دعیلم پسیدر در ادوان بغیر در ترجیح دی یون پا آخر بانی خبروانه خوشي ور چدي نه علاوه نه بیا حاصل حاصله پر تسليم د شهادت ده باندې او چې کله تعرضي نه پاره کې سند اجماع فنر رليته دوند باندې عمل نشکې ده دا وجه ذکر کي اوس د اعتراض کي حاصل له اعتراضه چې عمل کوټیک ده د پدې روایتونه باندې څو یې شتفاق ده حجوب د عمل پر د روایت باندې د صحيح هنو او اتفاق نه د په صحت د نړۍ صحت بند په څیر کې او سه یې یو داو حدیث من دا کړي یې نه ادمي دلالت د په صحت باندې دا خو نه د ذکر ولې علاوه نور کتابونو کې سه حدیث لگ دي ها تتش دسه یې نه باندې و نور سره وکي نو دی وای چې ما نه نه همږه دا نه نه من دا نووی جو صحت بلکی صحت دا دینا علاوان پا نورم نوز دیوی صند دا دی منی سره سرې گوری من چې دا اغور زوله چی کم او دلیل دا دی رخص زکا چی پدیبانی عمل نشکی دے نوز دیگر گر چې اتفاق دیں پا وجوب دا مر هر اغ حدیث چی صحیحی تشت صحیحن و حدیث ندی او ربانی پوش ها عمل دا پارک اتفاقی پا دی بانی زکر چی دا دی سرے قبول تیار آگری دا تا عمل دو جینا خو سیحت بانی منگ اتفاق نو آی زکر سیحت تو ددن علاوہ ډیر حدیث نورم صحیی دیو دیو دعوام نرکی د کړي طول صحیح دلتا جمع کری دی ها وائی ولو لم یا خریج بس شیخ خان یا وہ پاتنش دی دا پارک سی امتیاز او اجماع حاصله دا پدی بانش دیو دا پارک امتیاز د دارس کی هر جو اعلان صحت سیحت ته چي غورو نو شراط د سههنه په نسبت د نور علما سري مضبوط تي کنا نو نفس صحت کدا او شت په نسبت د نور چاچي د سیحت التزام کړل وي و زادت کرے په فائدہ ورکو لغير تا دارس کی تخريج کړل د شيخان بوخاري مسلم د علمي نظر استدلالي ز دې قائل دي استاد ابو اسحاق اسفرايني او دایمو حدیثنا ابو عبد الله الحميدي استاد دے امام بخاري او ابو الفضل بن طاهر نقديسي او ابن قيسراري باندې د بخاري او د مسلم رجالې جمع کړي دي پاغي باندې مشهور دي د نه علاوه نور او دا احتمالوم لري چې ویل شي چې هغه امتیاز چې ذکر شوی دی کېدل د حدیث د دیدوونو اصحح الصحیح ومنها المشهور باجد دین سری پردې مشهور شه موږ سره وګورایو